Змиті на мить гад може кинутися на мене І перемагаючи важкістю серці Здійняв за плеча рушницю Якщо це не диявол Бо він також полюбляє ці місця Мені вдалося відвести очі від гада І прицілитись, завмираючи я натиснув на гачок Ложа вдарила в плече хвилювання не притисів як свід Бурхнув клуб диму А коли він розвіявся Голови попереду не було, проте на тому місці, де вона щойно чорніла, щось гуркотіло, сичало, тріщало і так затихло. Я спробував набити рушницю і не зміг. Розсипав порох, почепив її за спину і, долаючи дрожу всьому тілі, рушив уперед. Я знав, для чого йду. Мене вела якась сила, вона переповнила мене всього, змусила обережно крок за кроком ступати вперед. То не була мисливська хода, мисливська хіть, то було щось інше. Воно жило в мені оддавна і штовхало на незбагненні вчинки. Я підійшов до того місця, де допіру чорніла голова гада, і побачив, що воно геть витолочене. Трава не наче скошена, поламана, кущик голоду, знесений під корінь. Тут бився гад. Але ниньки його вже не було. Я придивився пильніше і помітив ріденькі крапельки крові на шорстких стеблах трав. Та сама сила, яка кинула мене на це тирло, повела й далі. Я йшов сторожку по тропі, яку проклали ми і кутрував полос. Колись я вже бував на цій поляні і знав її, але нині вона ніби одмінилася, набрала зловісного вигляду, стемніла, загрозливо хмурилися скелі, дуби темніли німи привидами. Краплини крові спала холи на траві то тут, то там. Були вони сині рожеві і мовби світилися. Кривава письма привела до скельок, До однієї з двох дірок ніздрів камені. Тут кров рясніла густіше. А може крові було більше через те, що її не всотував камінь. Полоз лежав десь там, у чорній глибині. Де? Його таки справді розбуркав, а чи роздручив камінням тишко, і він погнався за нами, здобичу. Він тут один... І в отих дірах сидять і ці полози?» «І ці полози це?» Враз пригадав давню розповідь. Був такий отаман, брова, сміливий, безжурний козак Вітер. Гуляв у степу, наганяв страху на татар ляхів, швидкий, відчайний, з малим військом нарітав на ворогів і толечив, і рубав, і брав у бран, а далі розчинявся в травах. Він знав тут кожну сагу, Кожен камінь, кожну билинку й був невловимий. Та одного разу пішов джурою на полювання, ось у це саме сагайдачине, і не повернувся. Не навіть під землю запав. Козаки його шукали, обдивилися кожну скельку, кожного дуба, не знайшли. Пропало тут ще кілька козаків, не тепер, давніше. Те вже забулося, мене знову зморозило. Я відступив від печер, а вже далі повернувся і пішов, намагаючись ступати якомога тихіше. І зауважив, що довкола стоїть густа, заворожена тиша, що вмовкло птаство за скелями і вмовкли сойки в дубовій гущавіні. Тільки спадав з неба ледь чутний журалиний передзвін, віщий і таємничий він спадає звідти от сотворіння світу. Невлицький ключ, у дев'ять птахів, летів на схід. Важка, невідома раніше, туга, стисла груди. Мав би радіти, що залишився живий і переміг. Радості не було. Та й чи переміг? Хто це був? Вже давненько відчував його поруч себе, хоч не бачив жодного разу. Це якесь його знамення? Такі знамення на добро не бувають. Ну що ж, я живий, живому проживе. Вдаримо страхом ов землю, поки руки міцні, поки око зірке. Я дійшов до того місця, де нас зупинив голос в швирі, і звідти ми вдруге вже в побачили полоза і підібрав два луки і сагайдак. Ще одного лука підібрав в лощовені, а здолати її одразу не зміг. Ноги мені підкошувалися і тремтіли. Сів на камінь. Я переконував себе, що вони тремтять від крутизни, але розумів, що то не так. Добре, що затремтіли аж тепер, таке мені не вперше. Страх приходить вже думкою, спомином, а в першу мить я його долаю. Тремтіння поволі втихло, я підвівся і пішов униз до байраку. На березі мене зустріло німе подивування. Пукавка аж відступив від мене й перехрестився, витягнувши з під полотняної сорочки погнутого мідного хрестика. Погляньте, живий. А мої хлопці не брехали, налякалися кабанадою, коли чи вовка, котрийсь об вербу перечепився. Одначе невір і жартунів було небагато. Козаки розглядали мене, неначе я вернувся з пекла. Пізніше довідався, що перелякані в смерть, хрін, шквиря та миленький бігли неначе з пожежі. Тежко навіть ускочив у Дніпро, його звідти тягнули за чуба, та й шквиря довго нічого не міг оповісти, тільки хрестився та гікав. Врешті вони сказали, що білокобилку – жар страшний змій, і гнався за ними, але не наздогнав. Вони злякано оглядалися на лощину, і хрін радив спрямувати туди гармату. Всі троє, що й досі були бліді, цокотіли зубами, а що до часу відправили мене на той світ, я вирішив позбиткуватися з них. Там стоїть пень, громом ошмалений, на зміле схожий.